– Де? На лобі твоєму? – Не варнякай, – буцімто збивав Кулаківський. – Дай лиш перо і чорнильницю. Чор чор Скорі – Скоріше давай побачиш. Д де – Де писати? – Кулаківський худко згріб наїдки, простилив на столі аркуша і подав перо. От – Ото то, поцілиш? Міщенко, здається, хотів іще щось виголосити, але мовчки взяв перо, довгий кучеряв ошкрябав ним на папері, безсило відкинувся на лаву і голосно захропів. хе хе хе хе всі ви в мене тут!» Втішений Кулаківський метнувся до скрині, замкнув у ній бумагу і узявся випроводжати гостя. Софійка залишилася в кімнаті. Чула тільки, як рипнули двері, як хихотів господар і як даленіло хрипке і п'яне. В нім, синочки, як соколи, щедрий вечір, добрий вечір. Розділ дванадцятий. Бабусині історії. Додому якраз устигла. За хвилину в коридорі вже почулись мамин, бабусин і Ростиків голоси. Балакали, розкладали численні покупки. «Буде весілля чи не буде, а готуватися треба. Ану ж, коралі візьмуть і знайдуться!» – мовила бабуся Ліна. «Аж нам і помічниця є!» – радісно вигукнула мама, побачивши Софійку здоровою та веселою, і вручила їй Ростика. Коли ж малий заснув? Софійку покликали до кухні і доручили перебирати гречку, чистити картоплю, оббирати часник. До фіранки пришпилено, як для попелюшки, довжелезний список справ і страв. Цікаво, а попелюшка після весілля щаслива була? А Сніжані як поведеться? Чи правда, що коралі щастя приносять? Правда, неправда, а мої бабуні з дідусем таки щасливі були, шкребла свинячу ратицю бабуся. Бувало вже старенькими, посідають на призбі і туркочуть. А пам'ятаєш, Любку, які в мене були пишні вуса, коли я до тебе сватався? За дідуня Павло. Еге ж, усі дівки цілуватись до тебе лізли, сміються бабуня. А тепер, коли твої вуса вже як в облізлого кота, мені лишився. А потім і собі. А згадай, Любчику, який пишний вінок був у мене, коли вінчались? Як було стрічок багато. Пригадую, горпинку, чом ні, дідуня зітхають вдавано сумовито. Я за той вінок гаразд від батька заробив, бо ж усі гроші на нього викинув. Та ще й вибираючи на базарі, добряче загаявся, хотів тобі догодити. Який з тебе кричали батько хазяїн, якщо гроші на таке сміття тринькаєш? То він і на мисто їй подарував, спитала Софійка. Він та не він, бо коралі в бабуні вже тоді були. Змалку, здається, були. А де взялися? Хм. Знаю тільки, що виходили вони заміж у вінку тому пишному і в коралях. Бабуся замислилась і, патруючи курку, тихенько завела весільної. Біла гуска з печі летіла, гуска та сперцем кипіла з перцем чи не з перцем, аби з серцем. Але ж і молоко нікудишнє ми з тобою, Тетянко, вибрали, заойкала бабуся до мами. Це ще хіба наша квітка таким рідким доїлася? Квітка? Яка ще квітка? Бабусю любесенька розкажіть. Корівка бабунина так звалась. Висока була, тонконога, як ото нині з конкурсів краси. Дідуня вміла вибирати худібку. Трави в нас на леваді були по груди, там і випасалась. А що молока давала три себри в день. Тільки плакали бабуся над ним. Що мені з того молока, як нема з чого й хунта масла збити? Зате ж яка вона красуня в нас? «Он череду погнали, чия корова найкраща наша, квітка наша, кажуть на те, дідуня. «Якби ту корівчину в місті побачили, то гляди, мода б настала не тільки на псів у квартирах», – усміхнулася мама. «Чи котів?» – докинула Софійка. «Тільки в голод мусили квітки позбутись. Вона саме не доїлась. Телятка чекала. А вдома, як мої мама казали, хоч ляжь та вмри. Ждати ніхто не зміг би й дня», – невесело скінчила бабуся. «На м'ясо. похолола Софійка. Вона вже трохи знала життя. На м'ясо, не на м'ясо, сказала за своїм звичаєм бабуся. Повели на ярмарок та на пшеницю обміняли. У них бо тоді вдома три цінні речі зосталось корівка, шафа і коралі. Шафи ніхто й рушити не міг, сили не ті. За коралями бабуня кістьми лягли б. Мовляв, дочка в нас росте, дасть Бог доживемо, в чому заміжитими? То Тоді Дуньо мучились, мучились. До першої трави, кажучи, недалеко. І заради бабуниних улюблених коралів корівкою пожертвували. Бабуся зажурилася.